Talomei nyer. Talomei ezen az éjszakán úgy szólván le sem hunyta a szemét. Vajon értesítette-e Márény a fivérét? Kérdezte magában. És az érság bevallja -e neki, mit adott a kezembe? Nem siet nekem még ma éjszaka megszerezni a király aláírását, hogy megelőzzenek, vagy nem szövetkeznek-e egymással a meggyilkolásomra? A bankár álmatlanul forgolódva keserűen gondolt második hazájára, amelyet úgy vélte, oly jól szolgált munkájával és pénzével. Mint hogy itt gazdagodott meg, jobban ragaszkodott Franciaországhoz, mint szülőföldjéhez, Toszkánához, s a maga módján valóban szerette is. Hogy ne érezze többé a talpa alatt a Lombardok utcájának macska köveit, ne hallja minden délben a Notre-Dame nagy harangját, ne szívhassa be többé a szajna illatát, Ne mehessen többé a polgárok gyülekezetének üléseire, Mindez a szívét marcangolta. Újra kezdeni másutt, a vagyongyűjtést az én koromban, Ha egyáltalán életben hagynak, hogy újra kezdhessem. Csak hajnaltájt szunnyat el, De a kopogtató lármája meg az udvaron dobogó léptekzaja Hamarosan felriasztotta. Azt hitte, letartóztatására jöttek, és gyorsan magára kapkodta ruháit. Egy rémült szolga jelent meg. Az érsek úr ő eminenciája várakozik oda mondta. Milyen kísérettel érkezett? Négy csuhás szolga jött vele, de inkább poroszlókra hasonlítanak sem, mint a káptalan klerikusaira. Tolomei elfintorította arcát. Vedd le a táblákat a dolgozószobám ablakairól, mondta. Ő eminenciája, Jean de Marin már jött is felfelé a lépcsőn. Tonomei az emeleten, a lépcsőfordulónál várta. A Vézna érsek, akinek arany keresztje a mellét verdeste, azonnal a bankárra támadt. Mit jelent messzer az a különös üzenet, amelyet Fivérem az est folyamán juttatott el hozzám? Talamei csillapítóan emelte fel párnás hosszú ujjú kezét. Semmi, ami nyugtalaníthatná, eminenciás uram, s ami megérdemelné, hogy ide fáradt hozzám. Bizonyára jobban megfelelt volna eminenciádnak, ha én kerestem volna fel az érseki palotában. Kegyeskedne belépni a dolgozószobámba. szobámba? A szolga éppen az utolsó festett fatáblát emelte le az ablakról. Apró dobott a tűzhely parazsára, s a láng csak hamar lobbant fel. Tanomai egy széket tolt látogatója elé. Eminenciás uram egy kis kísérettel érkezett, mondta. Valóban szükség volt erre. Nem bízik bennem. Azt hiszi, hogy itt veszély fenyegeti. Bevallom, eminenciád másféle bánásmódhoz szoktatott. Igyekezett hangját szívélyessé tenni, de Toszkán kiejtése a szokásosnál jobban érződött. Jean de Marine a tűz elé ült, és a lángok felé tartott a gyűrűs kezét. Ez az ember koráncsen biztos önmagában, és nem tudja, hogyan kezdje a támadást, gondolta Tolomei. Olyan lármával érkezett, mintha mindent össze akarna törni, most meg a körmét nézegeti. Elegendő okot adott a nyugtalanságra, hogy éppen maga olyan sürgősen látni akart, mondta végül az érsek. Jobban szerettem volna magam megválasztani látogatásom időpontját. De hiszen eminenciás uram választotta. Foglalkozzunk csak a dologgal. Eminenciád bizonyára emlékszik, hogy kétezer livrt kapott tőlem gyanánt. Azokra a nagyon értékes tárgyakra, amelyek a templomos lovagrend javaiból származnak s amelyeknek értékesítésével engem bízott meg. Már mindet eladták? kérdezte az érseg. Részben, eminenciás uram, nagy részben. Amint megegyeztünk, Franciaország határain túl küldtük ezeket a tárgyakat, minthogy itt nem tudjuk áróba bocsátani. Most várom az elszámolást, remélem az eddigieken felül még lesz eminenciádnak járandósága. A testes kövér Tolomei hasán összekulcsolt kézzel, kedélyesen bólogatott. Az általam aláírt elismervényre, tehát nincs többé szüksége? kérdezte Jean de Marine. Leplezni akarta nyugtalanságát, de rosszul leplezte. Nem fázik, eminenciás uram, olyan fehér az arca, hajolt le toloméi, hogy egy hasák fát vessen a tűzre. Aztán, mintha megfeledkezett volna az érsek előbbi kérdéséről folytatta. Mi a véleménye eminenciás uramnak a rendelet tervezetről, amelyet a héten vitattak meg a tanácsban? Lehetséges, hogy e terv alapján elszedik tőlünk javainkat, s nyomorra számüzetésre, halára szánnak minket? Nincs véleményem, mondta az érsek, ezek országos ügyek. Tolomely a fejét csóválta. Tegnap egy ajánlatot továbbítottam a koadjutor úr őkegyelmességének, amelynek előnyét úgy vettem észre, nem értékeltek ellőképpen. Ez sajnálatos. Mint hogy a királyságban a pénz, kifosztásunkra készülnek. Holott felajánljuk, hogy hatalmas kölcsönnel kívánjuk szolgálni az országot. De eminenciát fivére csak hallgat. Nem említett eminenciás uramnak erről valamit? Sajnálatos, valóban rendkívül sajnálatos. Jean de Marine fészkelődni kezdett a székén. Nincs jogon felülbírálni a király határozatait. Ez még egyáltalán nem határozat, folytatta Tolomei. Nem tudná eminenciád megmagyarázni a kóagyútornak, hogy a lombardok, akiknek életét követelik, amely úgyis teljesen a királyi, valamint pénzét, amely ugyancsak teljes egészében a királyé, hogy ezek a lombardok, ha lehet, szeretnék megtartani életüket? Az életen azt értem, hogy joguk legyene királyság területén maradni. Ők saját jó ajánlják fel azt a pénzt, amit erőszakkal akarnak elvenni tőlük. Miért nem hallgatják meg őket? Nos, egy célból kívántam eminenciás urammal találkozni. Csend lett. Jean de Marie mozdulatlanul ült, és mintha túlnézett volna a falakon. Mit is mondott eminenciád az imént? kezdte újra Tolomei. Á, ah, igen, az az elismervény. Kegyelmed visszaadja nekem, mondta az érsek. Tolmai megnyalta a szája szélét. Mit tenne például eminenciás uram az én helyemben? Képzelje el egy pillanatra. Természetesen ez csak a féle furcsa képzelgés, de mégis. Képzelje el, hogy pusztulással fenyegetik eminenciádat, s eminenciád birtokában van valami. Egy talizmán. Ez az, egy talizmán, amely lehetővé teszi eminenciát számára, hogy elkerülhesse a romlás. Zajt hallott az udvarról, és az ablakhoz lépett. A teherhordók ládákat meg szövetbálákat cipeltek. Tolomej gépiesen felbecsülte az aznap érkező áru értékét, aztán felsóhajtott. Igen, talizmán a pusztulás ellen, mormogta. Csak nem azt akarja mondani, de igen, eminenciás uram, azt akarom mondani, és mondom is, jelentette ki nyíltan tolomei. Ez az elismervény azt tanúsítja, hogy eminenciát kufárkodott a templomosok királyilletét behelyezett javaival. Ez az írás azt tanúsítja, hogy eminenciár lopott, és hogy a királyt lopta meg. Alaposan a szeme közé nézett az érseknek. Ez egyszer, gondolta, mindent kitálaltam. Kettő közül neki kell engednie. Önt a cinkosomnak fogják tartani, mondta gyorsan Zsande Marín. Nos, akkor majd együtt mond mondfokonban, mint két lator, vágott vissza hidegen tolomai. De nem egyedül fogok himbálózni. Ön cégéres gazember. Kiáltott fel a sápat Jean de Marine. Tolomai vállat vont. Én nem vagyok érsek, eminenciás uram, és nem én sikkasztottam el az aranyszentségtartókat, amelyekben a templomosok Krisztus testét mutatták fel. Én csak kalmár vagyok, és e pillanatban üzletről tárgyalunk, amely vagy megfelel eminenciádnak, vagy nem. Íme, ez a veleje minden eddig elhangzott beszédnek. Ha nem forgatják ki vagyonukból a lombardokat, nem lesz botrány eminenciát körül. De ha én bukom, eminenciás uram is bukik, méghozzá magasabbról. És fivére, akinek túl nagy a vagyona, hogy csakis barátai legyenek, követni fogja eminenciádat. Az érsek felállt, szája széle elfehéredett, álla, keze és egész testereszkedett. Adja vissza az elismervényt, ragadta meg Tolomei karját. A bankár nyugodtan lerázta magáról az érsek kezét. Nem, mondta. Visszaadom az öntől nemrég kölcsönkért 2000 livrt, ajánlotta Zsanda és tartsa meg az eladásból származó hasznot is. Nem. Más tárgyakat adok ugyanolyan értékben. Nem. 5000 Öt livr. Ötezer livrt adok az elismervényért. Tolomei mosolygott. És honnan venné a pénzt? Megint csak kölcsönt kellene adnom eminenciádnak. Zsende Mariny szorított kézzel ismételte meg az ajánlatot. 5000 livr. Majd megszerzem. A fivérem segíteni fog. De úgy segítsen, amint én kérem, tárta ki tenyerét Tolomei. Én magam ezer livrt ajánlottam fel a királyi kincstárnak. Az érsek megértette, hogy taktikát kell változtatnia. És ha elintézem fivéremnél, hogy kegyelmeddel tegyenek kivételt, magával viheti egész vagyonát, ingatlanait megvásárolják. Tolomei elgondolkodott. Alkalmat adtak neki, hogy egyedül mentse a bőrét. Minden értelmes ember megfontolná az ilyen ajánlatot, s ha ő most mégis visszautasítja, még nagyobb az érdeme. Nem, eminenciás uram, felelte, én ugyanazt a sorsot fogom elszenvedni, amelyet mindnyájúnak szánnak. Nem akarom másút előről kezdeni, s nincs is okom, hogy ezt tegyem. Most én épp úgy Franciaországhoz tartozom, mint eminenciád. Királyi polgár vagyok, itt akarok maradni Párizsban, ebben a házban, amit magam építettem. Harminc két évet éltem itt le az életemből. Eminenciás uram, ha Isten is úgy akarja, itt fog bevégződni az életem. Egyébként tette hozzá, még ha vissza is óhajtanám adni az elismervényt, akkor se tehetném, már nincs nálam. Hazudik, kiáltotta az érsek. Nem, eminenciás uram. Zsanda Marín úgy markolta már mintha össze akarná morzsolni. Előbb az ablakra, aztán az ajtóra nézett. Szólíthatja embereit, és átkutathatja házamat, mondta tolomei. Sőt, akár a kandalóba dughatja a lábamat, sütögetheti, amint az inkvizíciós bíróságoknál teszik. Ezzel nagy felfordulást és botrányt okozna. De akár halott, akár eleven vagyok, eminenciád úgy térne vissza, hogy ide érkezett. Ám ha történetesen mégis halott lennék, tudja meg, hogy ebből semmi haszna nem származna. Utasítottam sineljai rokonaimat, hogy ha netán túl korán találnék meghalni, mutassák be az elismervényt a királynak és az bároinak. Kövér testében hevesen zakatolt a szíve, s hátán csurgott a verejték. Sínába? kérdezte az érsek, de hiszen azt ígérte, hogy az írás nem fog kikerülni a ládájából. Nem is került ki, eminenciás uram. A családom meg én egyek vagyunk. Az érsek megtört. Tolumai ebben a pillanatban érezte, hogy nyert s hogy a dolgok most már kívánsága szerint fognak történni. Szóval, kérdezte Marin. Szóval, eminenciás uram, mondta nyugodtan Tolomei, az elhangzottakon kívül semmi egyéb mondani valom nincs. Beszéljen a koagyútorral, és bírja rá ajánlatom elfogadására, amíg nem késő. Ha nem, a bankár félbeszakította a mondatot, az ajtóhoz lépett és kitárta. A még aznap lezajlott jelenet, amely az érseket szembeállította fivérével, rettenetes volt. A két Márin jelleme a maga mutatkozott meg egymás előtt. A két fivér, aki mindeddig együtt haladt, most elszakadt egymástól. A kóadjutól szemrehányásokkal és megvető szavakkal halmozta el öccsét, az meg szokása szerint gyáván védekezett. És éppen ön akar tönkretenni engem, kiáltotta. Honnan ered az ön vagyona? Melyik megnyúzott zsidótól? Melyik megsütött templomostól? Én csak önt utánoztam. Éppen eleget segítettem az ármánykodásaiban. Most önön a sor. Segítsen rajtam. Ha tudtam volna, hogy kicsoda, nem csináltam volna érseket ömből, vágott vissza engörend. Senki mást nem talált, aki hajlandó lett volna elítélni a nagymestert. Igen, Akua Gyutor tudta, hogy a hatalom gyakorlása méltatlan cinkosságokra kényszerít. de saját családjával látva ennek következményét hirtelen összeroppant. Az olyan ember, aki egy püspök süvegért eladja a lelki ismeretét, tolva is lehet, áruló is lehet. és ez az ember, éme a saját fivére. Engelrende Marin dühtől tajtékozva kapta fel a lombardokat sújtó rendelet tervezetét, és a tűzbe hajította. Ennyi munka semmiért, csikorgatta a fogát. Ennyi munka!